I'm Sådana korta adresser Nalsol.se Med en spegel på nalsol.tk så finns det böcker och liknande som är kvar där. I försäljningsverksamheten då ja. Uh, ni kan stödjas också. Ni kan också bli medlemmar för 100 kronor. Uh, på 634 252-1 alltså 634 252-1 uh, På 634 252 som 2 streck 1. Alltså 634 252 1. Vi sänder på Stockholms närradio 88 och 200 watt lyssna på internet närradio.se. Den första juli så har vi sändt i 25 år på Stockholms närradio. Hip hip. framför på kvällstid 0225 143. Mobil och sms 0769 37 37 06, e-post, källorhordet snabbelag, sverige, nonsol.se, nonsol.tk, gunnar 1.tk, försäljningen har vi också, annons 1.tk, finns ju till exempel böcker kvar där, även om en hel del annat det är slutsånd så finns det böcker och liknande som är kvar där. I försäljningsverksamheten då, ja. Eh, ni kan stödja oss också. Ni kan också bli medlemmar för fred 100 kronor. Eh, på 634 252-1. Alltså 634 252-1. Vi sänder på Stockholms närradio 88 med Gärs 200 vatt. Lyssna på internet. Naradio. 0225. 60 143 Mobil och sms 0769 37 37 0 Gjärnordet Sverige punkt nu Ja vi hälsar er välkomna här till Stockholms närråde på 88 MHz Och vi som sänder är den fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Gjärnordet Vårat program heter i Vakna. Våran heter Gunnar Andersson, eller Kenneth Gunnar Andersson. Och jag är ansvarig utgivare och inspelningstekniker. För några veckor sedan ringde jag upp rapportchefen Ingmar Odlander och frågade om jag fick göra ett studiebesök på rapportredaktionen. Jag vill göra ett studiebesök för att få veta hur man väljer ut sina nyheter, varför man väljer vissa nyheter och hur man behandlar nyheterna och informationen. Jag skulle dels vilja se hur man arbetar på rapport och dels skulle jag vilja få möjlighet att ställa en del frågor till de reportrar och journalister som är anställda där. En fråga skulle ju till exempel kunna vara varför man ger så stort utrymme åt internationella nyheter ofta med en ensidig ton i rapporteringen. En bristande sakligheten i rapporteringen om Sydafrika vore ju intressant att få veta orsaken till till exempel. En annan fråga skulle kunna vara varför man underlåter att rapportera om vissa saker. Att både Rapport och magasinet med Annika Hagström i spetsen brister i objektivitet. Och ofta ger det utrymme åt politiskt vinklad rapportering. Och underlåter att ta upp, ta upp för oss svenskar viktiga frågor. Det är allvarligt. Det var bland annat det här som jag ville tala med rapportchefen om. Jag skrev ett brev både till Rapport och till magasinet och bad att få göra ett studiebesök. När jag ringde till Nördlander så spelade jag in telefonsamtalet och det spelade vi upp här i närradion. Jag spelade inte in samtalet med andra därför att det var roligt utan därför att erfarenheten säger mig att det är nödvändigt att protokollföra samtal med sådana personer. Om man är politiskt engagerad patriot så vinklar och ljuger man så ofta med uttalanden som görs att det är nödvändigt att veta vad som har sagts. Odlander sa i samtalet att han kunde ta emot mig på studiebesök men under samtalets gång ändrade han sig och ville inte ta emot mig för att slutligen ändra sig ännu en gång och låta mig komma. Efter att ha fått reda på att vi spelat upp samtalet i radion skickade han ett brev med följande lydelse. Med hänvisning till hur ni utnyttjat ett samtal vi förde per telefon ser jag ingen anledning att motta något studiebesök. Svaret gäller rapportredaktionen samt magasinets redaktion. Jag ansåg att hans vägran att nu ta emot ett studiebesök hade karaktären av swepskäl. Så jag ringde upp honom en gång till. Och då lät det så här: Ja, vissa nu till ute Jag ringde dig för ett par veckor sedan angående studiebesök. ett studiebesök. Ja, just det. Och vilket. Delade du in det här då? Ja, jag tänkte göra det. Ja, Du har fått ett tag då. Jag har fått ett svar, men det tycker att det är lite oklart. Har... Ja, det är väldigt det är... klart. Det blir ingen studiebesök här. Vad är skälet till det? Det skrev jag i brevet. Nej, det framgick inte klart tycker jag. Nej, men det står i brevet. Läs om det då. då. Ja, där... Tack ska du ha. Ja, ni hörde själva hur Ingmar och lande la på luren. Han stängde dörren för vidare samtal. Han ställde inga frågor. Han ville inte veta varför vi ville göra ett studiebesök på rapport och han ville inte veta varför vi spelade in samtalet. Kanske hade han dåligt samvete. Det är ju så att tv-journalister ofta ställer krav på att få granska det ena och det andra i samhället. Medan allmänheten, det vill säga vi licensbetalare och medborgare i Sverige, inte ges något tillfälle att få granska åsiktsmonopolet som ljuger och vinklar. Framförallt är det ju viktigt för oss att få granska tv som är ett monopolmedium som når ut till hela svenska folket. Och när då rapport. Med dess chef Ingmar Odlander Eller magasinet med Annika Hagström Ljuger och vinklar Så kan följderna bli att demokratin urholkas Det finns särskilt starka skäl att granska just rapport om magasinet Eftersom de så ofta ljuger och vinklar Tyvärr är det så i vårt samhälle att journalister på något sätt håller ihop Mot dem som kritiserar journalisterna Självkritik är något som journalisterna saknar förmåga att utöva om med tanke på den stora opinionsbildande betydelse journalisterna har så är det viktigt att någon nu börjar ifrågasätta deras makt. Sverigepartiet vill bryta åsiktsmonopolet genom att införa fria tv- och radiostationer och vi kommer att fortsätta att försöka granska våra massmediamonopol. Vill ni så leka vi, lek om vi fjol med varandra? Vinnarna har kring vår lek och se blick. Kommer ni att både skrattet och gråten? Vill ni så spela om vi nu gäller blåten? Kradi kring ni som vi fjolli och Då de med då från till brusande Utsex i arna. Utan en billig Och på den här sidan, då till brusande djur Till solen kläckad över skogens gröna mjur Sommargröna mjur Som har tror kanske 9 eller 10 anställda. De spenderar vad som en hel palestinsk skulle behöva för ett helt år för att leva på. Det är bättre i så fall att stänga alla på kontorer i världen som inte gör någonting. Och de här pengarna skickas istället till för att hjälpa inte fadan av därför dessutom de här. Kontorerna, kontorer i hela världen, uh, hela de har blivit uh, en börda för palestinierna genom dem de infiltreras både sionistiska agenter, uh, de, och de många av dem styrs av sionistiska agenter redan, och samtidigt hindrar pilot uh, uh, för att uh, föra motstånd, en beväpnad motstånd in i Palestina. För att bli för att få bra betyg från en borgerlig till exempel regering här i Stockholm. Så i framtiden till exempel om det här kontoret fortsätter så det kommer att vara som en sorts islam i en sionistisk regering här i Sverige. Det vill säga att så fort palestinierna för en beväpnade kamp och intensifiera sin kamp i Palestina alltså kampen mot ockupationen, motståndet är en vittighet och en skyldighet för varje folk men om de gör det då hotar Sverige och andra och Frankrike och andra västmakter att stänga dem och de gör så för en sorts utpressning på det och påtryckningar på det palestinska folket så det är på något sätt jag fördömer den, en, en västbe som vill inställa en, en helt enligt sionistisk regering. Det får nu sionistens styr indirekt. Och om folkpartiet och moderaterna som störst av sionistiska papegojor som inte längre har någon långsiktig politik så är någon uh, nationalistisk politik här i Sverige som för att gynna det svenska folket. Uh, om jag fördömer en sån här regering så samtidigt tycker jag att de gör bra också om de stänger de här ambassaderna, arabiska och islamiska ambassader, och stänger pilotkontoret. Jag hyllar i så fall uh, Bengt Westerberg men, det, uh, men vi har i så fall jag och Westerberg har två olika målsättningar. Han vill arbeta för Israel och uh, gynna Israel och få vill sänka sig från Israel för att ha makt när i Sverige, eftersom det är Israelerna som har makt över massmedia som skapar opinionen och eh, dikterar demokratins eh, resultat. Eftersom det en demokratin bygger mycket på opinionen och opinionen bygger mycket på massmedierna som bildar opinionen och massmedierna de, de går. De som de som äger dem, alltså ägarens ärende förstås. Och de som har kapitalet över dem och makten över dem i massmedierna. Hallå? Ja, hej. Varsågod. Det är här ja, ja. ja, jag är en människa på över 50 år. Jaha. Och jag vill inte påstå att jag är religiös på något sätt men att jag är naturligtvis väldigt intresserad av religion överhuvudtaget. Mm. Om vi, om vi nu, nu börjar med att bortse från det här otrevliga internet om vi ser på en längre perspektiv som har inträffat det borta vad. Mm. Bara till att börja med. Mm. Jag har alltså, eftersom jag är intresserad av religion för att det är ju det som har styrt människorna i århundrande, årtusenden. Mm. Det var det. med jag har läst Hedda och jag har läst Bibeln kanske mer därför att det ligger närmast till hans för mig ja. jag har läst Koranen och jag har försökt förstå alltihopa och jag tycker, jag har kommit till den slutsatsen att eh, det är ju ingen större skillnad på det eh, om vi då tänker oss livet ja. vi människor det viktigaste med oss det är ju ska säga att livet går vidare och att barn är ju någonting väldigt centralt. Mm. Och jag har jag förstått att Koranen också säger så? Ja. Och det ligger med naturen, djuren va? Ja. Det är också viktigt att det fortplantas så att det fortsätter. Ja. Då vill jag ställa en fråga till dig. Hur kan muslimer gå in och rycka bort transpiratorer från små stackars barn man, och låta dem dö det är första frågan hur kan man gå in i en zoologisk trädgård och bara låtsas skjuta skadeskjuta djur det, det, det, det är någonting som har uppruttat mig kan du, kan du ge mig ett riktigt svar på det så ska jag tro på dig i så här, eftersom du vet själv att uh, det här kriget som har skett nu det är, vi har inte fått informationer nu vi, från opartiska skälor. Alla säger att de här informationen som vi får från både bygget och är censurerade och hårt kontrollerade och att de går i militärernas ärenden både från Iraks sida och från eh, de andra sidan. Om man tar Irak så sjunger Irak hela tiden fortfarande med att de har sägrat. Om man tar till exempel USA så man vet inte egentligen, därför det finns någonting som heter krigspropaganda. Mm? Ja. Och jag skulle ta ställning om jag visste att det här som du talar nu om psykologiska äh, affärer om parken där, om de här våldtäkter, om de här sjukhus. Jag skulle ta om jag visste att det var sant men nu det är många trikot kanske det behövs nog många år innan man får riktigt sanningen stylt men då, brott är stylt men då, i de fallen där man fick använda skylten men hade glömt att fästa på den då blev det rättslig åtgärder du fortsatte sedan den undersökningen vad fann du? Ja, det visade sig att myndigheterna i Möndal krävde ju att vi vanliga svensson, vi skulle vara perfekta. Vi skulle känna till alla förordningar i detalj, och om vi inte gjorde det så skulle vi då kunna bestraffas. Och då var min första fråga, är byråkraterna själva lika perfekta? Kan de alla förordningar som de ska rätta sig efter? Och därför så fortsatte jag då att granska polis och åklagare i Mundal. Och jag fann ganska snart att man hade satt fast 19 stycken bilister som man påstod inte hade stannat för stopprikt i Mönlycke. Det är en förort till måndag. Och då visade det sig när jag granskade det här fallet att länsstyrelsen som fattade beslut om det ska vara stopprikt eller vägningsplikt hade tre år tidigare fattat ett beslut att det skulle vara vägningsplikt på platsen. Och det här beslutet distribuerade att till både polis, åklagare och väghållare. Väghållaren hade glömt att byta skylten. Polisen glömde att kontrollera sitt beslut. Och man stod där och rapporterade 19 stycken. Att de hade brutit mot stoppligt, som alltså inte gällde, det skulle då vara vägningsplikt. Och de här 19 personerna har nu fått resning i domstolen. Och alla 19 har fått sina böter tillbaka. De hade säkert inte fått det om inte jag hade granskat det här fallet. Det kanske finns ytterligare den som du vill berätta för oss om? Ja, det är klart. När man då hittar 19 fall som har felaktigt rapporterats på en och samma plats då frågar man sig, det här kan ju inte vara en enstaka företeelse. Och då blir jag granska Mundal igen när det gäller sättet att övervaka parkeringen. Det här med parkeringen det är ett intressant område. Och kommunerna, de har ju då sett till att man ska känna ganska mycket pengar på trafikövervakningen. Det är en bra inkomstkälla. Och det gäller då att lappa så många minister som möjligt. Och det är med rättssäkerheten, det har så mycket uppgriper kommit i andra hand. I Mundal praktiserade man att man hyggde in trafikvakter från Göteborgs kommun. Det är bara det att det är förfarenhet oblagligt. Och, och det har också hårrätten för Västra Sverige slagit dom. Det var en kvinna som vann det målet och då i och med att det visade sig att det var felaktigt så borde rimligen alla som hade felparkerat i måndag under den senaste femårsperioden få tillbaka sina avgifter. Men så enkelt var det inte. Byråkraterna berättade då att de hade trots allt gjort fel. Så att de ville historiskt fel i ett fall. Det var allvarligt. Men det visar sig att myndigheten har gjort fel i 20 000-talet. 20 000 hade lappats, olagligt. Men vad kommer det att hända med dessa? Kommer de att få tillbaka sina pengar? Ja, det är samma där. Det är trött. Jag beställde en lista ifrån Trafiksäkerhetsverket på samtliga som hade felparkerat på in sina avgifter och begärde att pengarna skulle betalt tillbaka automatiskt. Men så det kunde man inte göra, det var besvärligt. Varje en som har fått en felparkering vet ju om att om man inte betalar direkt för den här parkeringsförmärkningen så letar man ju fram bilens ägare och så får man en påstödning, ett krav. Och det man lika enkelt att få fram bilens ägare när man skulle skicka tillbaka pengarna. Det visar sig att myndigheterna aldrig räknar med att de kan själva göra fel, Och därför hade man inga rutiner för att betala tillbaka de här pengarna. Och det blev väldigt besvärligt. Till slut har det visat sig efter det att jag har skrivit till 2100 personer begärt fullmakter. Dessa har jag skickat till nu har man beslutat att man automatiskt ska betala tillbaka pengar till alla 20.000. Men inte för att man är hyggliga på Trafiksäkerhetsverket i Möndags kommun. Utan det är för att det här ska bli alldeles så mycket arbete för dem. Och de planterar av den här rutinen. Och dåför, då först kan man trycka på knappen och alla 20 20.000 får sina pengar tillbaka. När man hör dessa fall så måste man fråga sig om Möndag är ett undantag eller om det råder liknande förhållanden på andra håll. och Kanske även i andra frågor. Har du något att säga om det? Ja, när det gäller måndag så finns det ju ännu mer att berätta. Men vi kan lämna den kommunen. Och istället kan jag då berätta om att jag har besökt polishuset i Göteborg. Och gått igenom deras olika, deras arbetssätt. Och vad jag då fann var att man hade rapporterat 17 stycken bilister som inte hade med sig körkortet. Och varje bilist fick ett ordningsförändrat platsen och fick betala 100 kronor i böter. När jag upptäckte det här så frågade jag polisledningen, vad kan det komma sig att de här har fått böter? De har inte gjort något fel. Jo, säger polisen, då ska man läsa kökordet. Nej, säger jag, det ska vi inte alls ha. Det är en lagande 1902. Och man ska inte böta om personen lätt kan identifieras. Och det står i lagen. Då frågade en polisman... Ja, i det fallet har du rätt. Men, men vad gör vi i ett fall då om personen inte har mänskningsmension? Om man inte kan lägga med sig? Då måste jag ju som polisman skriva ut ett Nej, säger jag det du alldeles vet. Det är för att den första förutsättningen för att skriva ut ett ordningsföreläggande är ju att du vet vem personen är. Och vet du vem personen är? Då har han ju kunnat identifieras och då ska han inga böter ha. Det är ett exempel på två bestämmelser som kolliderar. Det verkar vara uppenbart att myndigheterna här inte är så felfria som de gärna skulle vilja vara. Men vad ligger felet? Är förordningarna och lagtexten oklara eller motstridiga? Det borde och Jag gav ett exempel nu här på lagtext som är motsägelsefull Men det är också så att poliserna har precis som vi vanliga allmänheten. De har inte chansen att klara av alla de här bestämmelserna. Men de kräver att vi ska kunna dem. Men själva har de visat mängder med exempel på att de klarar av det. Och det är alltså dags att man ser över hela den här trafiklagstiftningen. Min uppfattning. Mm. Eh, ja, så har jag också ett exempel på en rolig trafikskydd i måndag. Rolig kan man säga nu efteråt när historien har rätt ut sig. Men själv fick jag en P-anmärkning när jag hade parkerat med min bil i måndag. Jag kommer till platsen, det var sex parkeringsplatser där. och det stod en vanliga P, och jag parkerar. Jag när jag kommer ifrån ett besök så visar det sig att jag har en anmärkning på mobilen, och då frågar man sig hur kan jag kan få parkeringsböter när jag har ställt mig på en plats där man får lov att parkera. Ehm. Jag kan också säga att när jag hade parkerat så stod den bilen till höger om mig. Det var en eh, folksvanget i kapp med en sån här stor kapell så den sjunde en del av skylten. Det visade sig då att under den här pilen så fanns det en bil som visade till höger. Och med den pilen ville man visa att de tre platserna till höger var parkering. Under den bilen fanns en bil som visade åt vänster. Och under den bilen fanns det en skylt som sa att det var taxizonen. Och den bilen och den skylten ville då visa att jag hade ställt mig på taxisuppen. Och det var så helt omöjligt att begripa den här kombinationen även om jag hade sett den här kombinationen. Men som sagt, de nere tre nedskyltarna nere skymdes ut som den här pickappen. Och när jag då påpekade det här för polisen att det var en omöjlig skjutning. Så sa man det att man som trafikant är skyldig att känna till de här reglerna. Och det är någonting vi alltid får reda på. Men det intressanta är då att när man får en bebot så ser man på den en text. Ni har parkerat i strid mot gällande föreskrift. Det första man frågar sig då, var finns föreskriften? Och gäller den? Jag tog kontakt med trafiknämnden i måndag. Det fanns inget beslut och den gällde alltså inte. De fall som du har berättat om berör uppenbart oklarheter eller olika tolkningar av lagtexten. Hur ser det då ut med åtkomligheten av förordningarna? Det har också prövat. En lördag steg jag in på polisstationen i Uddevalla och begär att få ett exemplar av Uddevalla kommuns lokala trafikförskrifter. Det är så att vi bilister eller alla trafikanter vi är skyldiga att känna till både de generella och de lokala trafikförskrifterna. Vi kan inte skylla på om vi får en anmärkning eller böter att vi inte känner till bestämmelserna i den kommunen vi just befinner oss i. Jag frågade alltså polisen, kunde jag få ett exemplar av Ullevalla kommuns lokala trafikförskrifter? Och fick då ett svar att man hade inga sådana att dela ut. Det kunde jag få på trafiknämnden på måndag. Men jag sa, jag är ju redan här nu. Om jag felparkerar så är det ju så dags att jag tar reda på detta på måndag. Och det visade sig då att man kan inte få ut de här... På en hel del polistationer. Utan man kräver alltså att vi ska kunna det här. Vi måste sätta in oss i det. Men när vi försöker få reda på det så kan man inte hjälpa oss till detta. Du menar att de lokala förordningarna är så olika i olika kommuner i landet att det ställer till problem för oss? Ja, det finns en mängd olika regler. Jag ska ta några exempel. Om man kommer till Falköping. Då är det datumzonen som är från 0 på natten till 8 på morgonen. Fortsätter man till sjöde så är det från, fjärna på fjärna till klockan, från 16 på eftermiddagen till klockan 4 på natten. Och om man är stad så är det från 0 på natten till 10 på förmiddagen. Och slutligen Tidaholm, de har datum som enbart på vinteravgåret. Hur ska vi känna till alla de här olika reglerna? Det är uppenbart att både våra förordningar och vår lagstiftning nu har nått en så stor omfattning att den inte längre på ett meningsfullt sätt kan hanteras av människor. Varken av myndigheter eller av allmänheten. Orsakerna finns uppenbart på många olika nivåer. Till exempel ogenomtänkt lagstiftning. Eller ohantel omfattning av mängden förordningar. Och kanske också inkompetent handläggning av ärenden. Vi vill tacka just av för din medverkan och för det enorma arbete som ligger bakom dina undersökningar. Hallå där! Vem har vi nu på tråden? Hörs han? Ja, vi har det. Ja, om jag får besvär. Nu har jag har ringt in för tredje gången här, Men eftersom det ringer en massa busar och busringningar så jag... Ja, det, det var fem stycken busringar på raken, hade vi. Jag tänkte jag kunde ringa in och göra ett kort inpass eller inlägg här. In mm. e igen, och det är det här. Jo, hörru, du. Jag tänkte lite, liksom talet något om e e vår urgrund. Urgrund? E vilken grund? Men. Jo, jag tänkte på vår kultur, va? Ja. Det är nämligen så att e den nordiska anden... Är det viktigt att även vi får ta del av den idag genom litteratur och så vidare. Våra traditioner han. Mm. Are Verland, han skrev ju på sin tid på 30-talet en bok som heter... Vad heter alltså, du? Are Verland. Den boken har jag inte läst. Nej, men han skrev en bok som heter Vår urgrunde. Ja, den har jag inte läst. Nej. Vikingatidens livssyn. Ja, jag har många vikingavöcker, men inte just ja. den. Men den är oerhört oh. intressant. Jag tänkte, jag kunde ju rekommenderar den om lyssnarna är intresserade. Handlar ja, det om offer och sånt där, eller? Ja, det handlar om vikingernas eh, livsbetingelser, deras livsstil och deras ja. eh, moral och allting. Och hur ja, det... men det har jag också böcker om, ja. Mycket intressant, mm. ja. ja. Och det tycker jag, jag köpte den här boken för ett halvt år sedan och det står det mesta om vikingen, hur man levde här och du vet hur man får som sjöfarare och hur man klarar sig från förbjugg. Det var ju nämligen på det viset att man åt ju mycket lök Ja. Och det innehåller ju C-vitamin och det var först, kan man väl säga, vid tiden slut på... 2000. Ja men vänta nu, när, när franken kom löken till Sverige hur Var det du vet, det gick i Sverige på det Ja men hade de löken överhuvudtaget ja, förbörjar? Det. det finns en doktor som heter Sune Krona, han har skrivit något oerhört intressant arbete om... om, om, om, om det svenska konsthållet genom tiderna, då skrev han vikingarnas kostnad Och då säger han det, skriver han det att jordbruket var högt utvecklat. Man odlade råkorn, havre och vete. Sen trädgårdsprodukterna var få goda. Men man odlade äpplen, nötter och sen odlade man grönsaker. Det var kor framförallt. Och så odlade man lök. Ja, det har jag för mig, löken kom söderifrån så har hör jag för mig. Du vet, under vikingatiden var klimatet mycket gynnsammare här uppe i Norden, det var varmare. Ja, men det, det måste ju ha kommit in ungefär, alltså något liknande som potatisen va? Nej, ja. jag tror inte de hade lök så tidigt. Jo för på det. det finns forskning, de har, arkeologerna har från ett spår efter det, kan man ju se va. Så har de verkligen det? Ja, det har jag missat också. Det var kol och lök. Så då, ja, ja, kol vet jag. Mm. jag Vikinger, det, det, det var gulök, Men sen när vikingarna fort till Frankrike, då fick de tag i vitlök där nere. Va? Just det, det är så jag menar. De tog ja. med sig det hem alltså. På Men, något sätt. Man, man odlade även sen mycket lök. och Man åt rå lök, och det tyckte man mycket om. Va? Ja. Och eh, det, det är ju bevisligen så också att det innehåller mycket... Eh, ämnen, alltså alicin och så vidare nästan svavelämnen som forskarna än idag inte vet eh, som man, man påstår det och man kan konstatera också kanske att eh, det, det är bra mot infektioner det stärker det allmänna eh, välbefinnandet överhuvudtaget va? Ja. och det, därför stod ju löken hö, vad ska man säga, högt i kurs va? Mm. under viken. man har åt den dagligen då i sitt rå och icke eldbehandlade i form ja. och sen odlar man ju frukter Alltså man mycket gröt och med en kolsoppa, det var ju nu redig mat va. Ja, de, de till och med bytte silver mot salt. Ja, och sen om, om man säger att man kan märka om köttet exempelvis, då åt man mer för att, som ett sakrament var som ett födrämne. För i den tron att man förvärvade de olika djurens egenskaper exempelvis alltså som styrka, mod och snabbhet och uthållighet. Ja. Och det kan man säga, det var ju den gamla magins grundlag va. Lika skapar lika då, för det byggde på tro och utgör en av, vad ska man säga, huvudorsakerna till köttetan i det Men man åt inte så mycket kött för att, för att, man hade ju ingen jävla fläskindustri, vet du, och sånt va? Ja, men fläsk åt dem ju då. Ja, åt dem. Mm. Men du vet att, eh, ja, det <laughs> jag menar, det det. Inte äter det. mycket fläsk födar va? Det blir ett lätt fettlager som sätter sig, särskilt eh, i nacken och kring Mia, va? Vikingarna, var ju härade, de åt mycket gröt. De tyckte om eh, kraftig gröt och, och bröd, va? Ja, ihop med fläsk. Ja, just det. För de åt, eh, det, jag tror att de uppfann eh, rotmos, gjorde de inte det med fläsklägg? Ja, det, det är möjligt. Det är. De kokade en jävla massa fläsklägg, förstår du, och upp på stora talvrigar. Ja, men åt, du är vill... räckligt. Du vet, på den tiden var ju kött alltså man sparsam för att det enkla orsaken var att köttillgången var knapp och konserveringsmetoden är prioriterande. Ja, enkelt... men de hade ju salt och saltade ner allting och saltade ner kött och, och så. Ja, det har du rätt ja. man, fick, man kunde ju få då du vet, det fanns ju inga inhemska saltgruvor. Nej, det, man det fick var så de de snodde silver från turkarna. Mm. Så de åkte och äta araberna och bytte tillsa salt. Men krona men det är menar på den här lekan att Eftersom att det inte fanns och det var ont om salt, så följden härav var att hjärt och kärl och njurlidande, njurlidande vore helt okända. Vet du? Mm. För det är bevisning att överkonsumtion av salt det, det kan påverka hjärta och andra organ. Ja, det var ett fåtal vikingar som, som, som blev sjuka. Ja, det, det var ett friskt. Alltså. Ja, det, det, De gamla blev ju alla sjuka. Ja, det blir ju alla. Det är naturens gång, vet man säger. Nej, jag tänkte bara på den här boken som sagt, vad den heter ju då går grund, vikingatidens livssyn. Och det finns ju mycket andra intressanta böcker om, som man kan låna på bibliotek. Mm. Jag kan berätta för er, jag fick tag en oerhört intressant volym för några år sedan. Utav en, nu minns inte jag författar, tyvärr, men eh, titeln var någonting om vikingatidens eh, sjöfar. Ja, sjöfarandet under vikingatid, sjöfarandet under vikingatiden eller någonting? Jaha, ja. Och då berättas det, förstår du, när Nordens vikingar samlade sig, då var det när man seglade mot Frankernas land. Då kunde man räkna till, eh, det var något närmare vad de påstod. Men nu får du, nu får du skilja på det. De som åkte ner till Frankrike, det var ofta danska vikingar. Ja, va? norska med. Och norska med, ja, men inte svenska, men var ju, de åkte österutom. Det var ju en del vikingar från Skåne och Bois, Ja, de åkte kanske västerut. Då. Ja, just det. Mm. Men och, de, de är normala svenska från Svea och, ju, de åkte, och, va? de åkte österut. De åkte till Ryssland, de bilda ju Nobk och Grådor och det där, ja, vet du, Rurik ja. och det. Men och jag, sen ja. fanns det nog en del svenska Svea som drog sig neråt till Danmark och ville lite västerut. De åkte ner till Polen och den vägen om. Ja, också. det kan tänkas. Men i alla fall påstås det att munkarna i Frankrike då, i Paris där, de räknade till, nu om det var 800 skepp och de innan alldeles skulle ha varit... 50 000 vikingar så kom. Ja, de, de tog ju hela norra Frankrike. Ja. Normandie var det 100. Ja, just det. Det var godet Carl... normann. som regerade då. Ja, Och gånger, Och vi... gånger Rolf var ju. Ja. Enta här lärarna, då. Ja just det, första vikingatåget som är känt i. Han, är... han, han skulle ju kyssa den här, vad heter hetan, deras I baken Ja, nej. Han skulle kyssa hans tåg ja. eller hans fot. Ja, jag ja det, det, just var det var det, det var han kejsaren eller vad han heter. Jaha. Och då tog han tag i foten och sen bara välte han honom. Ja det, det, ja, det har du rätt i. Ja, ja just det. Har Va, trodde... du läst den. Ja, för länge sedan hade Det kommer fram i ja, minnet. Händer gånger Rolf fan. Ja, jag gång gånger Rolf eller gånger också. Ja, han Ja, just det. Det var många färgsärkar utan de här vad trevliga roffar vet du. Ja, det första, vik det första vikingatåget som gick runt, det var väl 795, tror jag, mot il, i De gick och har, har, du, har du tänkt på det där, hur det kommer så att svenska föräldrar döper sina barn till uh, judiska namn, till exempel? Ja, det beror ju på... David, uh, till exempel. Exakt. Ja, hör, hör, det du, det där beror ju... På... Ja, jag har tänkt på det. Ja, det är kulturförstörelse det. Ja, jag har tänkt på det nu är det ju på det viset med att det här med den bibliska religiösa, det, det är en, under medeltiden, när vi, sen kom ju reformationer va, och sen vi, vi blev vi kristna, det som det heter. Va? Ja, har vi blivit det? Ja, det heter ju så. Ja, det heter så. Ja. ja. Jag tror aldrig vi har blivit kristna riktigt. Vi. Nej. Jag men tror inte de har lyckats. Många av nor utav nordiska namnen finns ju kvar. Va? I, i, jag menar Björn, exempelvis Rolf. Ja, och Erik. och Erik. Frank, ja, så vidare. Men sen har du hela december, va? Då har du bara, då har du, vad heter de? Nikodemus. Adam. Adam, Eva och Jakob. Ja, ja, det var de heta allihop. Ja, precis. Oh, det, det är bara sådana namn, hela jäkla december, vet du. Ja, just det. Du vet, det var ju den här Areverland förresten kan jag tillägga när jag kommer att ihåg det. Att han var en av grundarna till de här solvikingarna. Vem då? Areverland. Ja, ja. Solvikingarna, den finns ju en idag va? Och, ja, den tidningen tror jag har fått en gång. Ja, det, det är en falang utav fredsporter på den tiden var det då. Arne Tamme, Arne Ja. Jag vet inte om han var med där du. Han var ju på den här fredsporten. Ja då, han var ju känd. Det är en kvart om dagen stod du vet du. Kommer ihåg det? En kvart om dagen? En kvart om dagen. Ja, just det. Bygger och gråken, vet du. Ja, vi skojar om med förr i tiden. Ja, just det. Solvikingernas valspråk, det är lite propaganda om det i boken här. För livets storhet och skönhet. Du tar det här med det nordiska exempelvis. Vår vörna... Kommer, kommer du ihåg vilket nummer du ringde när du ringde hit? Ja, det var 39 20, 80, va? Det var 3928 ja det ja. stämmer. Ja. Du får... att jag ska lägga på. Nej nej nej, nej, nej, nej. Men det är för att folk ska kunna ringa sen. Ja, precis. Jo, jag tänkte på det här med den nordiska människorna Att just det här med respekten för naturen och det. Det tillhör ju också vår urgrund va? Mm. Ha, för... Har du tänkt på den andra sak också? Att det, att det, det hette i dina böcker att vikingen var stor, reslig och kraftig på alla sätt. Ja, just det. Fysiskt. Ja. Ja, har du tänkt på det också? Att poliserna hade ett krav före tiden att de skulle vara 1,74 eller 1,75. Långa. Annars fick de inte jobbet. Ja, det fanns ju. Det var som... när vi var yngre. Ja. Det, det är nu, nu får de vara hur korta som helst Nu är de nere 1,50 visst ja men, i, <laughs> ja, i, ja men i regel så är de ju ändå, ändå rätt eh, fysiskt eh, stora de flesta poliser förmodligen Ja tack och lov Mm. Och sen är ju en annan sak, du veta, då, för att ja. in, i deras yrke ingår ju fysisk träning, va? Ja, det ingår det, ja. för att det är ju dem med förfallet när det ja, är. men fysisk träning på en som är 1,50, det kan inte bli mycket. Ja, och det finns många brottare som är bra att spännande viktar, vet ja, du. Ja, men det är inte typiskt svensk, va? En Nej, det är det 60, inte. Är det. <laughs> Nej, det kan man ju inte påstå. Men alla, alla stora man, resliga, vet De vad. har ju fysisk träning, för att mm. det är beklämmande med konditionen här i, i Sverige än folk. Det, det är ju sämre än den danska, alltså. Ja, i... Vet, det är Nej, att... Men det är ju det här med tv. Folk sitter ja. och sitter och sitter och sen har de bilen och bilen och bilen va? Där ska cykla, de cykla Men den här ska de röra på sig ja. egentligen. Men du vad fan? Du vet, då säger folk så här att Ja, det är så många som exempelvis åker i och springer i maraton. Men om man studerar det gänget så är det samma gäng. Som samma har... gäng varje år, ja. ja och har... sen är det några som slutar och kommer inte det... fylls det på med några nya va? Kommer till några nya och sen så att det, det är liksom idén cirkel det det, det är en viss vad ska man säga det är en viss kategori då, då ja, sen, man... det... sen slår de vad många också ja just det sen kommer det till några sådana där eh, eh, vad ska man säga eh, ja, folk som slår vara eller får någon slags högmod och tror att för att det, det är ju till under bara va ja just det men man måste ha en viss grundträning för det ja men just det här det nordiska, det kan man ju säga idrotten har ju varit en nordisk dugd va det är väl fort, förhoppningsvis fortfarande vet du. Ja. Men just det här tänkte jag bara se, tala, tala om det liksom lite att vi behöver inte bara tänka på att kanske yngre då ska läsa de här eh, vad ska jag säga eh, ja, de vet ju e ingenting om den eller sånt eller man kan läsa vikingat, det är oerhört intressant Ja. Det, det är väl mycket intressant historia. Kanske den är imponerande egentligen för att har du tänkt på en sak, det svenska folket, man, man kanske kan tala idag om om vi är fria, det kan man ju frågasätta ja, vi. Det gärna. vi gärna. Men om man går historiskt sett och tittar så är det bara det svenska och norska och sveitserska och i viss mån det engelska folket. Där allmogen alltså har varit fri. Vi har aldrig haft livegenskap i Sverige som man exempelvis hade i vårt grannland Danmarkland. Nej, det kom ju under kristendomen. Och i Tyskland hade man Münster i ord på, på 1500-talet. Eh, 1500 Men den svenska bonden, han har alltid låtit budkaven åt. Va? Och konungamakten har stött sig på folket. Du vet ju det är. jag vet det. jag vet äldste reformation. Där, eh, vad heter det där? Revide, eh, ja, revideringen där. Eller vad heter det? Ja. Eh, när han, kronan tog över. Adens eh, stora landegendomar. Jag vet inte, vilket år var det? Ja, det var Karl den äldste då. Eh... Det var 1700 eller någonting. Ja, ja 1600. 1690 var Ja, det va? ja, ja, var ja, ja, ja. den här revs. Revision vad kan jag Jag kommer inte ihåg vad man säger. Men, men i alla fall, det, det, makten Folket har alltid också förlitat sig till konungarna va? Ja, det är ju vår kultur igen. Det är vår kultur, är kultur va? Men det men, har de ju tagit bort ju. Vi har aldrig haft det alltså, där. är ju och fullständigt nu, Kommen i allra Ryssland. Där upphevde man livegenskapen först på 1860-talet. Den ryska människan har ju varit en slav, människa. Det var de väl även under tiden också? Ja, men sen kom ju kommunismen. Men ända fram till 1918, då sa de var de också en sån där. Och ja, sen, kom, det. Och sen och kom kommunismen och avröste. Sen kom kommunismen och satt sin och det samma sak där, röda ok. Ja. Du, man talar allt om förbrytelser i historien, och säkert tyskarna då, eftersom de blev besegrade. Och det är klart att det därmed, det ska vi inte ta upp det ämnet, du vet Nej. vilket ämne jag menar. Ja. Men om du tittar på den sovjetryska historien, hur man utrotade en tredjedel av kirgiserna och sen är kalakerna när man skulle genomföra jordbrukskollektiviseringen. Det var ju ja, miljoner och miljoner som... människor som gick under. Ja, de svalt igen helt enkelt. Ja, visst. Och, och sedan räknar de här historikerna- Lars Hansen Eftsens bok, här läst om Gulagarkipelagen Man räknar med att det var 67 miljoner människor- i detta största slavsamhälle någonsin i historien- som dukade under- det var några fruktansvärt system Och sen om man tittar på namnen Till de som var arkitekterna Till den här arkitektlagen Då ser man vilken härkomst de har va? Ja just det, jag har också kollat Ja visst, det är 80% av de Utav de där kommissarierna Exempelvis i Sovjet-Ryssland Var ju då utan viss härkomst Det som jag har förlorat också Det är ju att är kristendomen också mm. Alla de här Du vet äh, äh, Häxprocesserna Ja just det i de har kriget. tagit livet av mer människor än alla krig tillsammans. Ja, det är fruktansvärt. I Korsets namn. Mm, I Korsets namn, då dåvården. Och, och, och det är det, det som förvånar mig, det var ju ofta kvinnor mm. de eldade upp, va? Ja, alltså, Hur kan kvinnor sitta på, i en kyrkobänk söndag efter söndag? Kvinnor, mm. de har väl, måste väl ha läst historien i alla ja, fall? Ja, visst, visst. Och hur kan de... Alltså, de med vår kvinna. De väl, måste väl ha läst historien i alla ja, fall? Ja, visst, visst. Och hur kan de... Alltså, de måste väl ha och de, och, det ja, och de här typerna som ringer in de här som stör alltså de här rödskinnarna ja. eller röda råttorna alla ja, kister och allt möjligt skit i det alltså de, ringer, alltså de bekänner sig till den där ideologin, marxist-leninismen ja. som är det största brottet i mänsklighetens historia när man mot sitt eget folk sitt, sätter i slavarbetsläger va? Mm. och det företräder då? ja visst, man bygger en vita havskanal där tusen, åter tiotusentals människor stupar, man får dem till Sibirien. Och man, ska vara, man kallar sig för proletariatisk diktatur, att man ska vara en paradis man skulle bygga upp. Och ja, alla ska vara lika bra. Haha, kanske. Ja, ja, säger jag. Du vet, jag var i Sovjetunionen, man såg dessa privilegierade eh, föreställningar där, N när det var hotell, allting va? Jag skulle nog ringa på ett ställe där, det var ju då reserverat för höga militärer och på tåget när man åkte, det var olika klasser. Ja visst är det det, klass 1, 2, klass 2 och klass 3. Gräddfiler hade de, de hade ja, sina vi... datcher utanför städerna, stora vi... flottavilar, de hade speciella butiker där de gick och handlade i. Ja vi har socialgrupp 1, 2, 3 och övriga. Ja, men du, <laughs> men du kan ju gå in det, om socialgrupp 1 handlar på NK va? Ja. Så kan du även du socialgrupp 3 gå dit, eller 4 va? Ja. Men, Men i, Sov... I Sovjeten, <skratt> där, där hade de ju vakter utanför som stod och motar ut folk. Alltså de i socialgrupp 1 och så turister fick gå in och handla där va? Ja, just det. Sen stod det folk och koll, synade andra, kom den vanliga vanlig rus, va? Alltså då, då stod och plockerade Ja. Jag vet att jag träffade en, en karl där. En Men säg det till Skyman hur då? Jag vill... du vet, jag träffade en jävla trevlig människa där, en, en vanlig enkel uh, sovjetmedborgare och pratade lite med honom. Ja. Och, med, och efter fem minuter så kommer det fram en sån här polytruck vet du, och körde iväg honom och skäller ut honom då för att han pratade med mig då som västerledning ja det är ett kogemigubbe vi alltså. ja visst det var en sån här ja. polytruck gruv, alltså. gruv gru, var det ja, <laughs> vet, jag, jag, jag, det finns en författare han är balt, bakgrund har han, han heter Jurelina, han har skrivit en mycket intressant bok som heter kommunismens heliga krig Ja. och den tycker jag kan rekommendera lyssnare om man är intresserad av lite läsning för att få lite fakta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 Eh, ja, kultursamhället. Eh, ja, det har ju samma jävla skit som i Amerika. Ja, precis. Och det går bara att pipa, men, ja, ja, det, är, det, det ser det. man ju. Amerika är inte inte mycket att stå efter. Nej, precis. Det, det är helt riktigt. Bäst det. jag gjorde ju en uttalande för några år sedan att han hade varit då i USA och tyckte det var så bra där. Och vad de har fått på hjärnan det är att de ska göra Sverige till ett form av experimentland här då. Ja, och man vi vill ju inte det svenska... Uberika det här och vi har ingen kultur och så vidare. Det är ju rent någonsin jag ringde upp tv-gången och frågade vad de menar med det för de gjorde någon sån här dumt uttalande rapport Vad är det för kulturberikning vi har fått hit? Så mm. Ja då vet inte vad de ska säga då utan när de ställer och säger man vill pizza säger de och, och så har vi fått bröd men vi har ju bakat bröder sen urminnes tider Har du räknat på skoj? var på skoj det va? Har du sett hur många blåögda flickor eller tjejer, killar det finns på tv? Ja. hur många brunögda det finns. Har du, har du märkt, lagt märke till det? Alltså. Ja, jag inte. ja, det är klart att det har kommit in mycket. Alltså, 8 av 10 är, är brunögon. Ja, det är möjligt. för jag, jag ser inte mycket på tv om man ska bekänna det faktiskt. Nej, men när du än tittar så 8 av 10 säger jag har de bruna ögon. Ja, det är möjligt. Och det... Då frågan, är är det vårt skönhetsideal det? Ja, det kan man ju fråga sig verkligen. Våra skönhetsidealer är fortfarande blonda, blåögda. Ja visst, det tillhör ju vi till. Det tillhör ju, det tillhör ju det germansk, det är den rasen, det. germanska folkgruppen va. Ja. Det, det är ju helt klart. Och jag menar, det är beklagligt. Jag menar, Strenberg sa en gång så här att det är bara dumma döma människor som tror att alla är lika va. Jag menar, vi måste ju kunna få ha våran... Eh, eh,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 Ja, för några, flera år sedan. Det. Du vet, nu påstår är man ju det, det att, är, att, att, att komma det... In lite grann, det som är väsentligt, det är ju det att både svensken och över överhuvudtaget är för lat att i litteratur sätta sig in och se parallellerna i historien. Nej, de ser ingenting. De ser ingenting, utan de vandrar rakt in i fällorna. Ja, det, det är ju tack vare då att... Folk är så jäkla pacificerade och styret av tv som roffer kallar för till vänsterna. Ja, till, vän ja. till vänsterna. För då, ja. man orkar inte gå till biblioteket och leta fram en del intressant litteratur. Nej. Man har förlorat den förmågan. Förr var ju det folkbildning. Förr gick ju folk till godtemplarnas bibliotek eller till folkbiblioteket och läste. Va? Men det gör ju inte folk idag. Ja, jag har en bok, jag har en bok här om kristendomen Men... förr och nu av har tänkt Men sen, det som är skrämmande också, hör du i det här sammanhanget: Det är ju det att ungdomen har ju totalt slutat läsa böcker. Alltså, då menar jag böcker som är upplysande och, och, och, och, och visar sådana här paralleller med historien. Jag menar, de kan ju läsa något såna här skräp och om någon, någon däck. Eller men det ger ju ingenting, det ingenting. Utan det. istället så sitter de med sitt idiotiska dataspel Och så, så ser de tv eller hyr någon ännu meningslösare ja. videofilm de, är ju, de kan ju redan i 17-18 års åldern vara totalt fördömmade mm. Istället det. för att slå av dumburken och ta en god bok Och lägga sig i lugn och ro och läsa och det Och koppla av det Det som Rottwe sa du om Bengt Först var intressant, det är mycket intressant namn Ja, har du läst den? hade det är den just med år här. Ja. ja, jag har en QG här på sidan 405 här. Ja. <clears throat> I, I biskop Bildings bekanta yttrande att det vore bättre att krossa de små barnens huvud mot gatstenarna än att lämna dem odöpta. Mm. Är det talaren i vittnesbörd om arten av den moral som än idag besjälar den kristna kyrkans ledande män? Mm. Då leder han alltså i, i, i slutet på 1800-talet. Mm. Ja, jag har en ohudig på 19 jag har några böcker utav Lidfors ja. och det är nu jag det är ett oerhört intressant citat, det, han skrev det här 1905 av Lidfors nu citerar jag från minnet va jaha, det var, Nej, var jag ska det? titta när den här är tryckt den här, den här är tryckt 1911, du vet, nu citerar jag från minnet va, ja. jag har tappat den här men det tar lite tid att ta fram dem nu va ja. men vad jag minns nu är för några år sedan jag läste det, det handlar om Galise som kom hit från Polen va Svartfötter då som jobbade i Skåne Och då skriver Bengt Lidfors någonting om Just det här med eh, Han är orolig för invandring Till Sverige Om det kommer in främmande då som han säger Jag citerar honom nu Raselement då till ja. Sverige Att den fol svenska folkstammen Kommer att urholkas Och han var ju socialist som bekant och, Men då säger han så här att Det är kapitalisterna då som tjänar På att ta in de här strejkbrytarna Och eh, om, om eh, hundra år, om det här kommer fortsätta, då kommer Sverige vara totalt förändrat då med Sveriges undergång. Och det stämmer precis in det där. Ja. Det eh, är synd att jag inte har papperna framför mig just nu för att jag ska kunna citera läsare där. Va? Ja. Vackrina slunta ögon en annan skärlig bråk. Du sa att du var här mig Du vasstackas hjärta blev mjukare än vax du sa att man ligger ute så det verkar fungera i alla fall. Eh, den första halvtimmen där var det ju och plötsligt upptäckte att jag var inkopplad vid den här tiden istället. Eh, så det är ju tydligen en halvtimme. Men jag ska öppna telefonväktorn i nu i alla fall. Det är ju så kort tid. 812100 och det ska radion på som vanligt. Eh, hoppas ni hör mig bra idag och nu. Nu är programledningen okej okay, i alla fall. Eh, så, så ring eh, om ni lyssnar. Jag hoppas att om ni eh, har lyssnat nu då. Nu ska vi se om det kommer en signal till. Ja, hallå. Ja, god middag Georg. Ja, kan du prata på lite träffställning? Ja, det ska jag göra. Du sitter väl igen. Det var lite problem att komma ut idag. Ja, det var det att jag visste inte att jag var uppkopplad och så såg jag plötsligt när jag var uppkopplad. Och det är programledning här i Krogen ett antal gånger. Jag tänkte att det var Krogen nu igen. Ja. Jo. Men det gick ju så till slut märkte det. Ja, ja, det är bra då. Ja, nu har Gunnar, nu spelar han trevlig svensk musik. Ja, nu tog jag en skiva här, men det, jag lider av att jag inte får köra riktig musik. Jag skulle ha en annan typ av station ja, i stället, så att jag verkligen kan... Jag ju möjlighet att köra amerikansk musik, engelsk och allting, Radio Luxemburg, Men det ska man Radio inte göra när det är Gunnar Andersson som står programmet. Nu ska jag i alla fall be berätta... Ja, det är fel att jag inte själv kan stå för det, men det måste jag ordna på något vis. Ja att vinna på lotto. Men hur som helst i alla fall. Och det, är, det är inte pengar det beror på utan det, det är tillstånd. Och det kostar pengar. Hur som helst i alla fall ska jag berätta nu för de som lyssnar att jag var nu och lyssnade på Åkesson på Långholmen. Ja. Och i Långholmsparkerna. Det var, det var ju det var jättefint väder när jag kom dit, och sen, men sen kom det oska, och, men det kom bara tio regndroppar kanske. Ja, här har det inte varit oska ett dugg, det är soligt nu. Ja, det sen blev det stort, men sen det var fint väder och det var... Det var väldigt trevligt. Det var inget bråk eller någonting. Det var ju att jag vet inte riktigt hur många gånger dem kan Det en var nyktra och kysta människor. Det fanns inte några som, jag som helst. Men det var bara trevliga människor. Och ja, det var väl, jag vet inte hur många polisbilar det var. Det kanske var en tre, fyra polisbilar kanske där. De hade inte mycket att göra då va? De hade ingenting att göra. Det Men var nej, bara. de var Och mycket trevliga SD-vakter. De, de hade ny logga då på sina vita rockar då. Det var så vänligt och oh. Och eh, träffade eh, ja, någon människor där och vi stod och pratade liksom. Och fanns inga motdemonstranter. Det var inga problem överhuvudtaget. Nej. Och Åkessons eh, tal tycker det var. Han var väldigt så sådär... Eh, han gick inte till angrepp på någonting utan han välkomnade alla svenskar, invandrare och tillsammans ska vi bygga Sverige. Så att Jaha. Han lät nästan som han var miljöpartist. Ja. Men det var ju bra sagt, ja, <laughs> om bara på. Sverige kunde bli bra, för det är inget roligt. Jag såg ju hur sjukvården var på sjukhuset där, när de ligger och ropar aldrig lite på hela natten. Man kan inte sova, för det var, var sån lekstuga där med massa sköterskor och grejer. Det ju allt möjligt. Ja, men maten. sjukdomar, det kan nog inte något politiskt parti tyvärr åldrande och död, och det är inget politiskt parti som kan göra någonting åt, tyvärr. Nej, men man måste forska mer. Det finns en lösning, det känner jag på mig. Det är bara det att det görs för lite. Ja, men äh, då får man gå till, för... man till kyrkan om man... Nej, dem, inte eller? alls. Du ska labbra... evi... Det är evigt... stora laboratorier, får man utveckla grejer mot Vill det här. man evigt liv får man nog vända sig till någon annan mark än sjukhusen men hur som Nej, men antal... evigt liv blir det inte, men att folk kanske blir minst hundra år. Det, det, det var ju tekniskt möjligt... Uh, så sa ju ingen läkare när han levde. Ja, men att det finns massor av hundraåringar. Jag hörde om en... Uh han är från Belgien och han är fortfarande skådespelare och spelade in sin förra filmen i 106 år, så det finns några exemplar. Ja, men, jag vet det. Jag ser en amatör som är 88 år och han mår så bra, så han. Det känns ingen sjukdom alls och han är igång för fullt. Jag pratade med honom på telefon och så vidare. Hur har du blivit det år, Ja, det vet jag inte, sa han. Det är bara levt ja där oss men som sagt det var ju det var ju fantastiskt på så vis att den där, den där bilden de har visat av en massa ja, renrakade killar med bombjackor som går runt och i hotfulla den i alla fall fullständigt borta det var Ja, det är ju skönt i för för de är hotfulla och jag vet ju själv, när var snabb i benen kunde jag springa ifrån sådana där typer och jag hade ju en, en metod när han var stark också för att grep det och ta i och började bråka och bryta bakåt och, och han kunde inte komma loss, han som och var oerhört starka i musklerna för. Ja. Så, så, så, <laughs> det var sig här fick respekt för mig, han ville inte råka utsvärt, han grepte ett tag i tummen, han hade inte chans heller. Nej det är bra, Nej, men det behövdes i alla fall inga slagskämpar, och det var mycket barnfamiljer med barnvagnar och såna här saker där också. Ja, var det ungarna Tyskland, skrek. Ja, det, det, var, alltså det kunde inte vara ett mer perfekt möte på så vis. Det enda när jag gick därifrån så var det en, en ung tjej, ja, 20-årsåldern kanske på sin höjd, som delade ut om hon var från ung vänster och någonting om ja. att man skulle riva gränserna. Men det, det fanns ingenting sånt. Och sen åt, gick jag på, gick på krogen och på, vad hette nu, en, Glada Stinsen på... Ja, just det. Jag ska säga till Gunnar att han måste ringa mig och tala om varje dag hur det, det här. ringde inte idag av någon anledning. Så jag visste ju inte säkert om han skulle komma ut. Så tänkte att nu kommer jag väl inte ut någonsin mer här på radion. Jag måste ju få besked vad som händer. Ja, ja, ja. men hur som jag kan rekommendera det. åt en jätte på den här glada stinsen på Nedvedsjöda station. Och det är en, uh, 120 spann och jag, kan, ja. jag, jag behöver inte äta någonting på två dagar nu. Nej ja. då det. <laughs> Mät med andra ord. Ja det var fantastisk mat. Nåväl, vi säger så. Godmiddag. Ja hej, då. nu hoppas jag någon nering. Vi är nu på 81 2100 ska radion på, annars så får vi starta någon mer låt. Nu blir det bara såna här svenska låtar, för han har ju förbjudit mig att spela något annat. Jag måste komma igång på annat sätt, eh, om jag ska komma igång på den här radion, eller mellanvågen, eller kortvågen, på annat sätt eh, måste det bli. Jag vill uppleva det här, eh, och, och så och innan jag dör och så vidare, lite ålder. Att äh, och sända radio det, det berättar jag om en gång i tiden på Sveriges Radio som man gjorde en, dokum en <kört> dokumentär 1992 som heter Elektriska Georg, det är en egen radiostation. De var ju här och, och spelade in Jag fick ju inbjuden till Sveriges Radio. Jag fick titta på allting där, det var ju underbart. Men tyvärr har det inte hänt mycket mer än när radio och det tycker jag är synd. 81 000 ska radion på. Ja, jag får sätta en låt till. Det tar ett kort ögonblick. What did you get? 000. Om ni ska radion på så ni hör mig i radion och pratar i telefon och lyssnar i radion. Jag väntar på att någon ringer här på 3. Passa på nu. Vi har det, åtminstone 12 minuter på oss i så fall. I så Utan telefonvägteri så passa på nu. Det, det kan dröja en vecka till om jag kommer igång nästa vecka. Vi hoppas det. Jag trodde inte det skulle bli någonting idag när det inte varit någonting. Varken eh, tio minuter över eller när, när klockan eh, var sex eller någonting sånt. Så att, men eh, jag såg det när klockan var sex att det kopplas ut i alla fall. Eh, då, det, det, det kom det lite hackigt igång här. Det, det, det, det körde jag igång i jäkla fart i mixerbordet så allting. Jag hade bara radion på först och det, det, lyssnade på Gunnar. Och jag väntar om det är någon ringer annars får vi fortsätta med musiken. Alla var väl stängt av nu det, det, under den här tiden tyvärr. Lennart brukar ju ringa men han har väl också stängt av misstänker jag och jag kan inte ringa upp någon för det är ju hemliga telefonnummer och allting sånt. Ja vi, vi tar en låt till. En kort paus. På havet i en båt nu i alla fall och kunde sända radio. Det skulle jag vilja vara med om faktiskt en gång till och så. Det skulle finnas en ny radionord eller något liknande. Eller man skulle ha så mycket resurser att man kunde utny utrusta i en båt med radiosändare och möjligheter att sända. Men nu är det öppet. Jag hinner ett kort samtal på 812100. Passa på du ringer. Nu är klockan halv är förmodligen tiden slut. Jag tycker Gunnar skulle ringa mig så att jag vet. Det slipper komma som en överraskning att jag att kopplas upp en annan tid så här. Men jag vet att det här har ju talat om att vi skulle ha, kunna ha den här sidan också. De har, ju, har varit ledig i många år. Det har bara gått slinga här och så vidare. Ja, jag väntar här om det är någon som ringer. Annars måste vi ta ytterligare en låt. och det blir väl det, det, det låt där jag får tals igenom mot slutet här av programmet. Det var alltså i Sverige vakna och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Och så, jag hoppas vi kunna komma igång i något annat sammanhang här också så, så småningom eller på annat sätt, på mellanbåg eller någonting. Eh, det var roligt då den här sjukhusvistelsen gjorde inte min röst bättre heller, märkte jag det var är ännu värre. Jag fick ligga och andas syrgas, jag blev så torr i munnen. Och och det, det, det var ju alldeles onödigt jag, kan, jag förstår inte riktigt sådär för att eh, det, hade jag bara det, någon hjälpt mig upp hemma här hade, och aldrig hade åkt in till min ambulans där sjukhus hade så småningom till här i min säng och så vidare och, och de bara jag kunde få hem mat några gånger och så vidare så att det säkert ordnat sig eh, är det inte var det inte så att det här var ju ganska onödigt för när jag kom in till Huddinge sjukhus så blev jag smittad min influensa och därifrån blev jag skickad till eh, Södersjukhuset jag, på avdelningen där för infektioner och så vidare och sen dalen sjukhus, men det var ju närmast ett ålderoms hem det, det var det mest tristaste jag sett någon gång alltså det var inte roligt där. Jag lyckades skriva ut mig i alla fall och, och först trodde de inte på när jag berättade att jag hade radio och så vidare men eh, sen kom det lite folk eh, och eh, bevittna, bevittnade om det att det är sanning vad jag säger och så vidare och så eh, du vet sa jag att ni får ju inte hindra mig att köra ra, radiostationen och så vidare så jag till doktorn och så småningom fick de skriva ut mig men jag fick ta dem helt på eget ansvar eh, de, de kunde väl inte göra mycket mer åt det här problemet jag det verkade som heller och det, det, det var ju lite bättre mat där förstås om man blir ju och så vidare, men när jag, radion eh, saknade jag så kraftigt och jag tänkte det jag var så orolig för att jag stod helt obevakat och så vidare så jag måste bara hem helt enkelt. Och sen småningom gav de sig och då kunde jag åka hem med, med, med, med i alla fall med bil och allting så att det, det, och så småningom kom jag igång här igen det blev fel på programledningen och det var så fel men jag var borta, det var väldigt underligt det verkar nästan som att varit inne här också och dragit djuren det är släddare och det var inte så roligt att rätta till det där men sen, nu går det igen i alla fall men det går bra att ringa mig efter halv på 81 2100 under en halvtimme ungefär kan man säga. Någon vill prata med mig personligen. Jag måste försöka få tag på en läkare som verkligen är bra på sådana här problem som uppstår på gamla människor. Och så vidare. Särskilt min hals är inte roligt att det så här när man ska tala i radio tycker jag. Måste ha någon halstablett eller medicin för halsen också som jag kan ta in när jag ska prata så rösten blir lite bättre och så vidare. Men nu ska det så bra, vi spelar en låt, det är snart slut på tiden nu ser jag. så hej så länge och ring mig gärna på 813005 över halv ungefär så att jag koppla ner här. Hej så länge!